Ba, esan bezala, larun hontan irungo amaia kulturzentroan aratxaldeko bostetan, txotxongi jo taldearen erre kamari obra ikusial izango da. Sarrerak, lau euro eta amar sentimotan dira. Txotxongi taldea, aurrei zuzenbutako txotxongi talde bat da, mila behatzire hundar, Irur hogeita hamaik agarren urtean sortu benetik ez duena. Etenik izan, esan Donostian kokatua orain arte, hogeita bi ikusgarri sortu bituzte, baina, aratago ere joan ez, liburu, zede eta bestelako proiektuak ere burutzen bituzte. E, orain, e, beraien ikusgarri berezinetako bat, ikusile izango duzue, esan bezala, irunen, erre kamari, hain zuzen ere, honen inguruan itzegiteko, enkarni genua, txotxongi taldeko, kidea dugu ba, telefonaren beste muturrean, enkarni, kaixo... E, berezia da, e, zuen za, tirakurri dugunez e, oroitzapen oso polita baihiozu, ez da? Aztapeneko eman aldiaz, e, mila betzundir urogeita mesortziko txailan, donostiako antzokian esteinatuzen duteneko uneura bai. e, gogorek hartzen baitu zuen, zuen gogunean. Bai, bai, urte batzuk pasa dira. Urte bai. batzuk pasa dira, errekamari sortu genuetetik, eta egia zainanean ez genuen sortu eta bertan utzi baizik, eta etengabe, daramagu, ogeita masei Ba, ituin berbera antxesten Gero askoz gehiago ere bai sortu genuen Zuk esan duzun bezala Baina errekamari gelditu gabe Jendeari asko gustatu zaio Zai, zi, Asko gustatu zitzaien gara jartan Eta gaur egun berdin-berdin Orain gurazo ahoa tendida Euren zeme alabekin ba, Euren zeme alabekin disfrutatzeko Eta euren agutzaroa ere bai gogoratzeko Eh, Nolanereba garaiak aldatu dira, eh, hainbat hamarkabetan eh, zehar gizartea aldatzen da. Eh, ez dakite hortan ere nabaritu duzu, ba, harrera ez berdina egiten dietela. Ba, es. <laughs> es. Errekamari bizi bizi dago. Xotxongilloak dauka indar berezi bat aurrengan. Eta naiz eta hainbeste makina, hainbeste hostalio, hainbeste plastikito, hainbeste aurraek eh, bueno, soriones es dute jolazteko gogo hori galtzen. Eta azken finan, txotxongiloak, aien dira, bizitza duten pertsonaiak. Ordun haiekin identifikatzen dira, euren goraberekin disfrutatzen dute, edo sufritu egiten dute, argumentoa buruz belarri izartzen dira. Eta ez da, zaki, telebista asko zere, Beste indarra dauka televiztak, eta, eta lako makinita koiek eh, hori esindetukatu. Baina, desde luego, gu gure txotxongi joan bidez egiten ditugun antzeslanetan, aurrak berdin, berdin berdin kolgatzen dira. Berdin, berdin. Uh -huh. Gauza bat aldatu da. Lehen aurtsaroa asko zere eh, luzeagoa zen. Eh, aurrak jaten ziren txotxongi ikustea, amaidu eta mala urte arte. orain aiek ere bai, a, aiek edade horrekin a, alde egin dute. Eh? Baina txikiak, irulau, sortxi, amarurte bitartoean, ibertartekoan, bai, efektua berri-berri nada. Uh -huh. e, argi dagoena da, e, txotxongilloak direla behar bada e, izan direla, eta oraindik ere bat direla, aurre txikientzako kulturara, lehendabiziko dabiziko astapena, lehen dabiziko harremana bai. ez da? Bai, bai, askotan, askotan izaten da hola, bai, askotan eta liluratotak gelditzen dira. Orain Antscheslan berri bat estrenatu dugu eta nikuz ez dut errekamarien pausoak jaraituko dituela, sereno sondo, jaio da, e, jendeak onartxo, onartu du baina bueno bihotz bihotzean eh danborren otsa er, ariburuz arina itsegipen eta bueno, beste egun batean hirunera er, er, ere bai joango era Antscheslan honekin. Uh -huh. Baina larunbate honetan errekamariekin hongi da. E, donostiko antzoki hartan, mila behatzen dira uro gaita mesortian zuten e, zenuten etetikan ona halako e, zenbat ikusgarri? Ezken dituzu erreka, erreka mariren zenbat e, e, e, e, ikusgarri, eta ez dakipa, zenbat herritan lehon ez duzu, eh? Bueno, Gainan, erreka marirekin daukagu bi formatu. Bat handia, hor, amaian txoki zuen txoki horretan, egiteko modukoa, baina, enklaro, Amaia antxokia ez dago Euskal Herrian ba, herri guztietan. Ordun daukagu ere bai formatu txikilla, edo sin lekutan egiteko. Ikastetxetan, kulturetxetan, liburutegietan. Eta zer esango nizuk, pues, eh, urtean zehar, pues, igual, ogeita mar edo, edo berrogei eman aldi egiten dugu bakarrik errekamarirekin. Eta hori urtero, urtero, urtero, urtero. Uh, pero, uh -huh. Badaude zenbait baitik pues, bi urte pasa ondoren, berriro deitzen digute ba, mm, errekamari, errekamarirekin joateko. Badago hor euren kurrikuluan dago kokatua errekamari. Eta uh -huh. ordu nolako bi urte pasa ondoren ume txikiak desberbinak dira, pues venga, tira, tira, tira. Uh -huh. Eta gustora. Ongi da. esan behau bizut eh, gu k ere emozioa e, batzuetan galdetzen didate eta ez zeate ba ez. zeren elementu desberdin bat dago beti emanaldi guztietan, eta elemento hori publikoa da, publiko desberdina emozioak desberdinak e, antzerkia da ba, pixka bat frontoi bat bezala, ordun pareta beti hor dago pelotazu daukazu, baina segun eta pelota nola botatzen dezu, eta prontoiako pa, paretak nola eh, botatzen dizu zuri pelota, ba, partito de zer da. Hemen, holako uh -huh. zerbait gertatzen. da. Uh -huh. Eta, pentsa beraz, ba, oita urte hauetan, eh? ba, mila do, mila berreun bat ba, aldiz, eta eh, loraz gota, eh, zen bat ba, modutan, zen eh? ah, bat pelota, zen bat pelota, botabitu zuen. Bueno, eh... gainean, ratu nahi dut, orain dela ja urte batzuk, Gure espektakulo honetan, txalaparta sartu dugu, eta bi neskar, bi txalapartari, zuzenean, txalaparta jotzen dute. Baina ez da txalaparta konzertu moduan, den bizit txalaparta eta gero txotxon giloa, baizik, eta txalaparta dago integratuta txotxon bueno, errekamari den ipuina. Eta, bueno, pff, oso politak gelditzen da. Ja, errekamari formato ondio horretan. Txalapartari gabe, ez dugu era maten, asko zere aberatzagoa delako. Uh -huh. Txalapartarekin. Eh, txal Iso garritzko indarra dauka aurrengan. Bai, eh, txalaparta eh, barren duzue, buzue, eh? eh, obra horretan, nola nahi ere, ordu tiko na, eh, oroar fidelak izan txarete, astapendeko lanarekin, obrarekin, edo denborarekin eh, birmoldatu egin duzue? Eh? Zer. Eh, obra, obra, bai? Ez, ez, ez, berdin. berdin. Txalapartana, E, bueno, musika de fondo, eta ma, zerbait e, unki garria gertatzen da nean obran, soinu hori zartzen du, edo beldurrezko paisaia, edo beldurrezko momentuetan, txalaparta sartzen da, Ez, e, gu, ipuina berdin berdinagiten dugu, txalaparta da gure laguntzaile. Engarni, e, zure ustez, Zer du berezi errekamarik eh, aurrek eta familiek oroar hainbeste eh, maitatzeko? Beno, errekamari <coughs> batez ere bi gauza aipatzen ditu, eta azpi marratzen dugu. Bat, errekamari e, bizilagunak daude errekamariren kontra desberdina delako. desberdan desberdintasun hori, hori azimarratzen dugu. Errekamari hor bere errekan lazaidago, ez du inori kalteik egiten, baina ez da, eh, Agustinak eta Katxalinek esaten eh, duten bezala, ez da gure modukoak. Eta hori, nah, hori, hori, hori, hori, ez dut inetasun hori, eta gaur egun, pues, eh, bueno, pues, gure inguruan begiatzen baldin badugu, hori gertatzen da. Askotan, zoi txarrez. Eta bezaldetik, errekamari dekin eh, nola baita, eh, naturarekiko afektua edo maitar maitasuna sortzen saiatzen gea orduan bi puntu hoiek nola gure ingurua zaindu beh dugu gure ingurua oso ederra da eta pena merezi du dagoen bezala edo ondo kontserbatzea bi puntu hoiek errepikatzen da obra guztien zehar eta hor gelditzen dira aurren bihotzean Bezela, dauka, ba, korte dramatikoa, ba, ondo da, estu duk batuaz, horrela jaio nintzen, horrela zei urte, eta ikutu gabe, onaino heldu da, pues, horre ez, ezan nahi du, asmatu genuen, egun, sorionezko egun horretan, ez da? Eta gero, plastik albetik eh, polita da, errekamari ederra da, bere errekan dago, bere erreka zoragarria da, ezakiz ezakit egia ni batxutan ba, ez ditu lertzen nola, eta gaur egun igual kalean gazte batzuekin topo egiten dut eta esaten dira jo entzuntugu e, errekamari antzestu mehagin zula jungo geha ba gogoratzeko joez use ondo gelditu da jenden bihotze bihotze tal uh -huh. e, gizarte aldatu da ari gabe txontxokioen mundua asko aldatu alda azken berrogi urtetan Bueno, Euskadin bai, gu txotxongillo egiten hasi ginenean, hasteko inork ezuen egiten. Horri aldaketa izugarizkoa da. Eta ordun gu hasi gu ginen honenak eta txarrenak bakarra bai ginen. Gaur egun hemen Euskadin badaude, pues eran gonizukke ama vitalde mm, dedicazio bueno, ahundiarekin txotxongillo egiten. Ordu, gero bestaldetik daukagu, eta hori oso gauza importante da, hemen tolosan, topik, da nazio, bueno, zentro bat, txotxon dilo, zentro izugarrizko bat, museoekin, bueno, e, eta um, ilabetero, ilabetero, ekartzen ditugu mundu guztietako eman aldiak ikusteko eta jendeari eskintzeko, hori, pf, pauso, i, i, i, bueno, sinezto esignada Ez bakarrij hemen e, Gipuzkoan Bilborn ere bai badago txotxongillo jaialdi bat baita ere bergaran bi urtean behin, ospatzen da helduen txat txotxongillo jaialdia ordun gu hasi ginenean ausen basamortu bat eta orain kantitate aldetik eta kalitate aldetik desrobotasuna ja, oso onbige da Eta zuen nari la dagokionez, kionez, e, obra berriak lehena ipatu duzu obra bat estrenatzen buzuela orain. E, obra berriak egiterakoan, e, tendentzia berriei ere zabete? Bueno, e, gu aziratikan, zere nola, haipatu dudan bezala azirinenean, hemen Euskal Herrian, iaia ia, tradiziorik ezegoen, bazegoen kolorin, ba eh txotxongillo klasiko hiek e, estakarekin jo, ketepego, te pego, eta hori ba, oso estilo ustakit, errespetagarria da. Baina gu hemendi kanpo atera ginen, ber munduan zehar ze gausak egiten ziren jakiteko eta konturatu ginen txotxongillo mundua oso zabala zela. Oso zabala eta hasieratik an saiatu ginen emanaldi bakoitzean estilo desberdina eskaintzen, eh? Eta ordun beti beti aldatu er, alda, aldatu joan gear. Gure beti, bueno, gure estiloa balago, eh? estiloa hor dago. Baina kanpinak desberdinak, horren ditugu, escena toki desberdinak, egiteko era desberdinak, beti beti eta ze historia kontatu behar dugun, eta egun eta zegogoa daukagun, eta segun eta nola lenda bizi gubeti azzengera historiarekin, eta eguntorioa azmatu ondoren ba, erabakitzen dugu histori hori nola kontatu behar den. Seren azken zina txotsongiloa da antzerkia. eta antzerkia, bakarri desberditasuna da txotsonongloa da ba, txot pan binen bidez egindako antzerkia. Orduan, zu antzerki bate, bat prestatzen desunean, posazten zera normalean testu batekin. Tak, gero, testu hori nola dira zi. Estenago, estenografia behar du, pos nola egin. Personaian nola joaten dira jantzita, pa nola egin. Eta txotxongilloaren bidez egiten desunean, horretaz aparte, txotxongioiek nolako izango dira. Itxalak, mai gaineko txotxongioak, marotak, objektuak, Mundu hau da. Bara bueno, zer egin eta nola egin ere, bai. Beno, ba, momentuz e, gogratuko du, eh? Ba, hain zuzen ere, ba, hain badetain bat urte ondotik, eh? Beno, ba, oita, ma, urte ondotik, ba, taula gainean errekamari obrarekin, ba, beste bain, eh? Ikusteko, aukera izango dela, kasuen tan, ba, irunga maia kulturzenturan, arratsaldeko bostetan, txonxongi jo taldearen... Estilo berezi horrekin, enkarni genua, eh, eskermila eh, gaur kuan, gurean egoten ati. izan. Agurba.